Emmanuel Macron izan enda heldu diren bost urtetan berriz ere frantiako presidente bigarren kargoaldi bat egin endu Macronek, marin lepenen neparean bostak eraman ondotik, atzo euneko berroita menzortzik, kakos berroita mabostekin lepenek berroita bat, kakos bost, eta izena eman zuten euneko goita mabost, kakos bostek baitzik ez zuten boskatu euneko apalena azken berroita mairu urtetan, miliabatzion, terirogoita behatzitik, guizeder taberna media baske, Davidiko Kastaria, gurekin dugu analisi baten egiteko, egun Egunon, goizadek. Bai, ba, egunon. Lehenik ausentzioa, aipatzeko zurekin, begizerea undia, zeirakurketa egiten alda, politikan den interes eskasa, edo jendeak ez dukeiago sinesten, hori da? Bo, ikusten da, haute, haute eskunde, zenbaki hori igotzen dela, e, izan presidenzialen zat, edo beste edo zein haute E, Piskanaka, ba, e, autoskonden e, sistemak ez duain beste e, e, interesatzen, edo jendeak agian autosk, e, autoslek ez dute e, interes berdina ikusten. E, kasu honetan, berezia da, e, lehen dakaritza, frantziako lehen dakaritzarako e, normalean oso e, segituak baitira. Eta, ba, hor hasten da, azken... E, Uh, irurteetan, sentitzen da, abstentzioa hemen datzen dela. Abstentziori uh, aldiuntan, uh, irakurketa gehi-garri batekin uh, behiratzen alda. Eta da, uh, Fronter Republikarra iru beste uh, bi aldietan uh, funtzionatu donean, uh, 2002an eta uh, 2002an mazazpian Leupen... Le uh, Le Pen tarrak uh, bigarren itzulira iritsi direnean, aldiuntan iduriz uh, e, e, zinderran ezin manera berdinaan martxatu dela. Eta eh, agian izan daiteke, hautez ba, lehoiek abstentzio aut, e, ora ere jo dutela. Inkestek deskaketa tipiago zioten, zitoten eh, Macronen garaipenari baina azkenen 198 198 Macronen alde Frantzia ez da ez da presto ino ultra, eh, mutu motorerra joaiteko ba, Iduri du aldiantan eh, ez dela izan eh, ba garaipenaren momentua eh, oraindik badira E, ba, mekanismo batzuk martxan jartzen dira hori eragozteko eh hala ere ikusten da eh 2002 gaurregunera gaur egunera eh hemendatuz joandela bere bere emaitza berea aitak 2002an eh sera kontra eh e, aurkeztu zuen bere burua bigarren itzulian eta ikusten baditugu e, garaian egin zituen emaitzak, e, 5 milioi bost bildu zituen, eta 2000 e, amazazpian, Marine Le Penek, Macronen kontra, e, amar milioi bost bildu zituen. Aldiuntan, amar iru milioen jera iristen horrek saltoa handia egiten duala ere urte gutxitan, hogei urtez, eta imaginatzen alda, e, oraindik ez duela, xabaia unkitu, ikusten dugu e, lehen itzulean, E, Leupenek egiten duen emaitza Zemur eta Dupongenian geituz e, ba ez dela iristen hori e, e, baino gehiago lortu duela bigarren itzulean errena idu horrendik badela margen bat jendea jende gehiago pres dela e, Majin Leupen bozkatzeko Baina, lehen itzulian, uh, lehen itzulian batzuk emaiten uh, zuten, euneko begoita maika, begoita behatzi, begoita mabi, begoita sortzi, Bo, azkenean, eltzen gira begoita, euneko begoita amen sortzi uh, alde, egia goitia eri dela, baina ez zorein no, uzkaltzeko uzkal eta eta poderean emaiteko? Ez horrendik badelako, e, beldur bat sortzen da, e, lehen ikusten direnean e, emaitzak, beru izaten dira bi astez izaten da kanpaina bat Marine Le Pen ez hautesko pasatzen eta pentsatut horrek badula bere eragina e, abstentzionista batzuek eta ezkerreko, Macron bozkatuko ez luketen ezkerreko batzuek bozkatzen dutela azken finean e, Le Pen ez pasatzeko. oraindik Fronter Republikara aipatzen zen 2022 hori ja ez dagio martxan baina hala ere... Bada, erresistentzia bat uh, uh, boska bulegoen uh, isiltasun horretan. Ipar euskal emaitzak emaitzai begira, lepenek ez duen besteko ba, besa hukan, uh, frantziari konparatu zer garen dugu, baina helare goitiari da, uh, Ipar euskal ere ez da prest uh, podere amaiteko lepeni, baina emeki emeki bosak biltzen ditu. Bai, lehen itzulean ere harrituak izan ginen, a, bimera tamazazpian a, etxarri izan baitzen a, lepen boskatu zuen, a, lehen, lehen a, ezarri zuen e, herri bakarra, eta aldiuntan, ba genituen a, lau herri, e, ba, bigarren itzulean, oino beste herri batzuk e, gehitu dira, nahiz eta bidasunek e, eta... E, ziko dute beste bigarren herria Banka, zen izango oz? den. Bidasunek eta ez dute eta beste herri batek. Ezute uh, uh, bostkatu berriz lepenen alde uh, lehen, lehen mailan gehienik. Geien, Baina aldiuntan ikusten dugu uh, urruztoi larra bilen etxarrin bankan eta gixunen bah, lehena uh, iritsi dela eta mendiben uh, erdi zerdi uh, Macronekin eh horrek uh, pixkat beti uh, bo, arritzen gaitu edo sorpresa sartzen daite ustekabean e, emen ez ginuenako horren oiturari kiper Euskal Herrian hain uh, azkarki ikustea lepen eh uh, uh, posizio egiten gero e, nabarmentzekoa da ere um, ba lepenek Le uh, maitza, e, e, ale ere, bozkopuruak doblatu dituela hainbat erritan. Naiz eta ez iritsilena, hainbat erritan, doblatu du bozkopurua, lehen itzuliarekin konparatuz adibidez, azparne, kanbon, e, ba, lekuine, e, piriatu ere bai, e, vala, fenomenoiek ere, sakonkiago aztertu barko dira, diren orduetan, ikusteko zein boz joan den, hipotetikoki uh, lepenen uh, gana. Eta, gero, uh, e, esango nuke, uh, ala ere kostaldean, iri ondietan, Makronen uh, e, zakit, uh, arrisia ar ar edo ar ar ar sortu dutela, utesleek uh, uh, lekoietan, eta lepenek uh, ba, ez duela lortu uh, e, bat, Igotzena. Bai, se se ugas se Jaegoberko emaitza horiek. Ostion eginitzen zuen, eginitzen zionen Frantziarendako eh, Le Penek basula orain oraino, oraino gehiho irabazteko ahala zure ustez eta eh, euskalegian ere? Bai, nik dut eh, fenomeno horiek dinamika batzuk dira eta di, di, mani, dinamika horiek... Eh, Uh, eragiten dituzten faktoreak ez badira aldatzen, batean ba, eta argiki, nostez dinamikek segitzen aldutela. Hmm. Uh, eta horrik ikusten dugu, en itzulitik bigarren itzulira, uh, eskuin muturrak, alegia uh, Le Pen, Zemur eta Zipoenianek, uh, lehen itzulian itzuli uh, lortu zutena, baino amarmila boz gehiago lortu dutela, Da gustuen da, ba, pentsatzen algineauen, bon, ba, lenitzulean eskuin moturra balio du hainbat, ez? hainbat boz balio du. Eh, hiru hautagai artean. Ba, azkenean, ez? E, da noren bozak izan daitezke. Barkatu. Noren bozak izan daitezke mila gehi horiek. Nundi heldu Hor ipotesietan sartzen gira, e, segur dena da e, eskuin e, tradizionalak edo e, Legepublikan talde, taldea jaisten den eginean lepen Pen handitu da. Bon, Askoia itxida Legepublikan Ipar Euskal Herrian ere bai, hori er, fenomeno aski harrigarria er, zen, helen itzulean, e, gero ere, pentsatzen er, dut, Frantxese zerraten da lebot kontestatak, eh, boterea elite baten kontra diren hoiek, eh, ba erreski elite eta sistema baten kontra diren hoiek, erreski jo eiten aldirela magin Le Penen eh, aldera. Ipaga euskalegian, Macronen lehen legialdian, borguk afrango eramanak izan dira, izan euskal presoen gaian, euskararen gaian, enlugaren defentsarako gaian, klimaren gaian, Macronen ez du bortxas erantzun bai hori keman, ze esperantzaukaiten aldugu ondoko legialdian? Ba, kampaina segituz gero esperantza gutxi, zeren uh, klima aldaketaren gaia uh, aski gutxi haipatu da, uh, askideak ustea uh, telebistako eztabaidan bai bi itzulien arteko telebistako eztabaidan bai azaletik landua izan den gai hori, eta lehenago, naiz eta ziak taldeko txostena publikoatu izan eta e, oso e, salak eta gogorra, e, egiten zuen, e, ba, ba ez, baid, ez, ez zen, ez da baiden erdigunean gai hor, hori. E, beraz, klima laketari buruz esperantza gutxi, ez du, ez da engaiatu irautza batetarako, Emmanuel Macron. Gero ikusi barko da, indarra arabera, beste gai, aipatu etu beste gaietan, zer, zerbait lortzen alden jakinik eta Korsikan egoera oso berezia bizi dela, e, pixkat e, e, asko asko urrundu da korsika frantses estatutik eta gobernuarekiko e, badekalasa handi e, ikusten da e, zaitasun batzuekin elkarrulertzeko. E, beraz hor tsio handi bat badeno pentsatzen e, alhal da indarrarrenman bat sortzen aldela eta agian presoen gaiarentzat hizkuntzen gaiarentzat, gaiaren zat, gaiaren zat. Uh, hainbat herritan, frantzis estatuko, uh, herri, eh, hainbat herritan sortzen den uh, uh, jarrera defensiboaren arabera, uh, izaten aldela mugimendua. Hori, segur ez dela izango uh, presiorik ez bada parean, ez bada hemendik eta korsikatik, uh, bera uh, Emmanuel Macronek, Ez baitu, bait ez pada, eros, bere erosotasunetik ateratzeko aitzakiarik guztela. Ara, denbora joan zaigu, ustegabean gabean, guzti dertabegena, mire gurekin izaniko izuntan, ta zorrik uspundu emanik. Mire esker zuai.